Zsoldos Péter Portré négy ülésben A kedves Magyestvetrovics társaságában négy ízben dolgoztam. Ő modellt ült nekem. Én élveztem a munkát, miközben féléről beszélgettünk. Repin leveléből Staszovhoz. 1881. március 26-án. Első fejezet 1881. március 2-a A kocsis aggódva fürkészte íja arcát. A Miklós kórházba parancsolja uraságod. Oda, Vicente Tíja. Sok a katona az utcákon, nagyságos uram. Nem tudom, a hidakon átengednek-e. Merre menjünk? Ilja igyekezett tanácstalanságát ingerültséggel leplezni. A te dolgod, megfizetlek. A katonák, kezdte újra a kocsis. Ilia olyan mozdulatot tett, mintha le akarna szállni a kocsiról. Akkor keresek egy bátrap kocsist. Ne, ne, tiltakozott a kocsis. Kevés a fuvar ezen a zavaros, szörnyű napon. Ha ezt elszalasztja, akademásik. másik. Ugyanakkor félt a katonáktól, és a Miklós kórház messze van, majdnem a város túlsó végén. Ki tudja, mi minden történhet vele. Elviszem uraságodat, csak... Éjjel most már valóban ingerült volt. Mit csak? A kocsis lapva körülnézett, azután közelebb hajolt íjához. Engedelmével, suttogta. Nem tudom, hogy uraságod ki, miféle. Ha a katonák megállítanak, van-e olyan irata uraságodnak? Illyát elöntötte a méreg. Már a kocsisokat is az iratok érdeklik ebben a városban. Cifrát káromkodott szülőföldje nyelvén, a kocsis rettegve figyelte a csak félig értett, keményen ropogtatott szavakat, azután megnyugodott. Ha az úr félne a katonáktól, akkor nem lenne ilyen mérges. Megpattintotta az ostort a lófüle mellett, és a kocsi lódulva indult a majka higgya felé. A hídnál valóban álltak katonák, de csak a szembejövőket figyelték. Éjjel azonnal megértette, hogy miért. Ők a város központja felé mennek, a katonákat pedig nyilvánvalóan azok érdeklik, akik el akarják hagyni a várost. A hídon túl feltűnt az Izsák székes egyház írdatlan tömbje. Kupolájának aranya elmélyítette a koratavaszi ég teljes kékségét. Amikor tizennyolc évvel ezelőtt, jóformán még kölyök fejjel először megpillantotta, elakadt a lélegzete. Azután hosszú időn át Vladimir Vasiljevic szemével nézte. Vladimir Vasiljevic indulatával, amit teljesen a magáénak érzett. A hatalmas méretek ellenére milyen kicsinyes őrültség... Egy közepes francia építész hajbókolása a hatalom előtt, mert az pillanatnyi szeszélyében a magasba emelte. És most ott van, hála Vitalinak, a tisztességben megőszült akadémikusnak, az öles bronz háromszögek díszes gyülekezetében. Mert Vitali sajnos elpártolt igen iskolás és igen ostoba vénuszaitól, és nagyot akart alkotni ezekkel a lebegő bronz együttesekkel. Első Miklós mint Teodószius császár. Volkonszki, a hatalom embere, Saturnus bizánci udvaroncaként. És Teodósziusz másik udvaronca, Viktorius, persze az öreg Olenyén koponyáját hordja. Micsoda megdicsőülése ez a képzőművészeti akadémia elnökének. Több mint negyven évig épült, és miközben álszent arccal mindenki a bizantinizmuson gúnyolódott. Az épület maga lett a bizantinizmus. A szolgalelkűség apoteózisa. Ilja szinte hallotta Vladimir Vasiljevics erős, érces hangját, amit a harag ilyenkor még meggyőzőbbé forrósított. Az igazságot szolgálta Vladimir Vasiljevics, amikor az izsák hibáit sorolta. Mert szerinte semmi köze az orosz néphez, az iszonyú terhen kívül, amit felépítése nyomott, a már addig is meggörnyet vállakra és az igazság kimondásában, mint egész életében, az sem akadályozhatta meg Vladimir et hogy az építők között ott volt az apja, Vasilij Petrovics is. Ilja másoktól hallotta, ezt Vladimir Vasiljevic soha nem említette, hogy Vasilij Petrovics, aki meg sem érte az izsák befejezését, javította ki a tapasztalatlan Montferon hibáit. Azután Vladimir Vasiljevics képzelt hangja elhalkult, és éjjel rájött. Ezentúl már soha nem fogja úgy nézni az izsákot, mint eddig. Ami tegnap történt, az mindörökre megváltoztatta ezt is. A haragba magúny és diadal vegyül. Az izsák ma már nem az többé, ami volt. És talán, talán. De erre még gondolni is veszélyes, és valószínűleg korai. A hatalom jól őrzi, ami az övé, vagy amit még annak fél. Nem, nem ezért jött ide, de persze itt volt, amikor tegnap megtörtént. Történelmi napok ezek, bármit is jövő. Az Izsák elmaradt mögöttük. Kikanyarodtak a nyevszkii prospektre. A forgalom ugyanolyan volt, mint máskor az ilyen reggeli órákban. És bár a Katalin csatorna hídjánál is voltak katonák, senkit nem állítottak meg. Iljának Vladimir Vasiljevic hatására a kazanyi székesegyházról is csak kevéssel volt jobb véleménye, mint az Izsákról, és így egy pillantásra sem méltatta. Moszkvára gondolt, és azokra, akik ott várják. Ha hazamegy, napokig válaszolhat a kérdésekre, hiszen itt volt, lehetetlen, hogy csak olyan kevés részletet tud. Száva Ivanovics szokása szerint indulatos lesz. Pável Mihálylovics pedig gyönyörű fejét a veleszületett szomorúsággal hajtja majd félre. Engem a kultúra érdekel, nem az erőszak, mondja majd halkan. Pável Mihálylovics kétségbehitően korlától tud lenni, ha politikáról esik szó. De 29 évével már eddig is többet tett az orosz festőkért, mint az összes hivatalos testület együttvéve. És ezért Ilja gondolatban már előre megbocsátotta neki azt a majdani beszélgetést, amikor Pável Mihálylovics bizonyos, hogy nem érti helyesen, mi is történt. A fontánka hídjához közeledve a kocsis lépésre fogta a lovat. Előttük megtorlódtak a kocsik. A hídnál minden kifelé igyekvőt feltartóztattak a katonák. A kocsis ilyetten pillogott híjára. Megmondtam uraságodnak, hogy baj lesz. Mondtad, mondad. Ilia megpróbált határozatlanságából bátorságot kovácsolni. De baj még nincs és nem is lesz. Ebben azonban korán sem volt olyan biztos, mint ahogyan a kocsisnak mondta. A moszkvai évek alatt megszokta, hogy ott mindenki ismeri és tiszteli. A kiállításai ugyan itt is szétvitték a hírét. Lassan egy évtizede már, hogy büszkeséggel töltheti el az a rang, amit a közvélemény ráruházott. Az első orosz festő. De ennek semmi köze ahhoz a tiszthez, akinél most majd el kell érnie, hogy tovább engedje. A tiszt csak egy pillantást vetett Ilya irataiba, azután már is ráemelte tekintetét. Valóban ön, Ilya Jefimovics. Ilyát nem hatotta meg a nyílt csodálat. Ha hisz az irataimnak, miért kérdezi? A tiszt elmosolyodott. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy végre szemtől szembe látatom. Éliá csak egy kurta bicentéssel jellezte, hogy tudomásul vette a tiszt szabait, aki feléje nyújtotta a gondosan összehajtott iratokat. Ellenségesen hallgatott. A tisztet azonban ez nem zavarta. Ez az ember itt vele szemben a kocsin ugyan az első orosz festő, de ő, ő őrzi a fontánka hídját. Ha tovább akar menni, kénytelen lesz előbb-utóbb udvarias lenni. Bármilyen váratlan ajándék is ez a gyönyörű napsütés március elején. Attól tartok Ilja Jefimovics, hogy alkalmatlan időpontot választott a sétakocsikázásra. Nem sétakocsikázom, vágott vissza Ilja. – Dolgom van, sietek! A tiszt felhúzta a szemöldökét, és leplezetlen szemtelenséggel mosolygott írjára. Az első orosz festő a felelős, ha a kedves csevegés kihallgatásba fordul. Igazán sajnálja, ő csak a kötelességét teljesíti. – Úgy! dolga van, és Siet! Meg szabad tudnom, hogy hová. A Miklós kórházba. Nem látszik betegnek Ilja Jefimovics, hála a teremtőnek. És a tudomásom szerint nem gyógyítanak polgári személyeket. Jobb lenne, ha a valódi úti célját mondaná meg. Ne kételkedjen a jó indulatomban. Bizonyosra veszem, hogy semmi rossz vagy gyanús. Ilja lenyelte a mérgét. Mégiscsak az a fontos. Csak az a fontos, hogy eljusson oda. Mit mond majd délután Vladimir Vasiljevicsnek? Hogy összeveszett egy tisztecskével a Fontanka hídjánál, és ezért nem jutott tovább? Ez lehetetlen. <tosz> nem vagyok beteg, de valóban a Miklós kórházba megyek. Egy barátomat kell meglátogatnom a tiszt végre elemében érezte magát. Neve? Csapatteste? Rendfokozata? Mogyeszt Petrovics Muszorszki. Leszereléséig a Preobrazsenszkij gárdaezre tisztje volt. A rangja... Éli fején átvillant, hogy soha nem is tudta és zavarba jött. A rangját tehát nem tudja. Szögezte le elégedetten a tiszt. De az bizonyára igen, hogy mivel foglalkozik ez a Muszorgin leszerelése óta. Muszorszki, zeneszerző. A tiszta homlokát ráncolta. Muszorszki, Muszorszki, zeneszerző. Töprengett azután egyszerre felderült, majd fanyarul elhúzta a száját. Csak nem arról az emberről beszél, akinek négy vagy öt éve az a szörnyű történelmi operája megbukott a marinsky -ban. Mi is volt a címe? Ilia legszívesebben pofon csapta volna a tisztet. Boris Godunov. És nem bukott meg. Szándékosan csendet csináltak körülötte, és azután levették a műsorról, mert a cári család a tiszt felemelte a kezét. Tisztelem önt, Ilja Jefimovics. Ezért nagyon sajnálom, hogy figyelmeztetnem kell. Beszélgetésünknek ez a fordulata nem nevezhető szerencsésnek. Különösen most. Az utolsó szó már csattant. Barom, gondolta Ilya. Ilyen együgyűen provokál, és te elébesétálsz. Nyeld le a mérged. Az a fontos, hogy eljuss a kórházba. – Igaza van, – mondta gyorsan. – Sajnálom, hogy elragadtattam magam. – Még nem ragadtatta el magát Ilja Jefimovics. A tiszt hangja kioktató maradt. De a legjobb úton volt hozzá. – Ha meg akarjuk érteni egymást, jobb, ha kerülünk bizonyos témákat. Ilja bólintott. – Egyetértek önnel – tehát én valóban a Miklós kórházba szeretnék menni, hogy meglátogassam a barátom, Mogyesz Petrovics Muszorszkét, aki többek közt a Boris Godunov szerzője. De ettől még lehet más véleményünk erről az operáról. Örülök, hogy így beszél, irje Fimovics. Ennyült meg a tiszt. Egyébként én azt az operát nem is láttam. Nekem elég volt, amit mondtak róla. Ilja remélte, eljött a pillanat, amikor végre befejezheti ezt a beszélgetést, ezért csak udvariasan hűn A tiszt azonban végig pillantva a kocsi mögött egyre növekedő soron újra Iljához fordult. És miért éppen ma akarja meglátogatni? Ilja arra gondolt jobb, ha nem beszél Vladimir Vasiljevicsről. Minél kevesebb nevet említ, nehogy ez az alak még valami összeesküvés szimatoljon. Az orvosa Bertenson üzent értem, hogy keressem fel. Olyan rosszul van? Az üzenetet úgy értelmeztem, hogy igen. Régóta ismeri Bertenson doktort? Nem. És hisz neki? érezte, hogy ez már erőtlen utóvédcsatározás, bár a tiszt még mindig nem árulta el, mi a szándéka. Az orvosnak gondolom az a dolga, hogy igazat mondjon. És mennyi ideig kívánott maradni? Körülbelül délig. Ha nem kérdezi, gondolta Ilja, csak azért sem mondom, meg miért megyek oda. Olyan sok beszélni valójuk lesz. Ilja mosolygott. Régen találkoztunk, nem tudhatom mennyi mindent akar nekem elmondani. A tiszten látszott, hogy még folytatná a faggatást, a sor pedig Ilja kocsia mögött türelmetlenül mozgolódott. Szólni senki nem mert, de a kocsisok a gyeplőt rángatták, a lovak fújtak, dobogtak. Nos, jó, a tiszt megvonta a vállát. Nem vagyok köteles hinni önnek, élje Jefimovics. Összeharapta a száját, azután félig hátrafordulva, hirtelen nagyot kiáltott. Misa! A katonák közül az egyik, kantár szíjjal lovát maga után húzva, odafutott. Parancsára ad ur. Az urat elkíséred a Miklós kórházba. Út nem állhat meg, és nem beszélhet senkivel. Ott megvárod a kocsija mellett. Azután délben visszakíséred ide hozzám. Parancsára, Hadnagy úr! A katona egy lendülettel a nyerekben volt, és korbácsával odavágott a kocsislovához. A ló kis híján vágtában indult át a kocsival a Fontánka hídján. Nem csak a nyevski hátra levő részén, de végig a hosszú Szuvarovszki prospekten is illja a tisztán Gyerekkora óta gyűlölte őket. Soha nem tudta elfelejteni, mit tettek az apjával. Amiről ő persze csak hallomásból tudhatott. A kocsis nyakát behúzva ült. Csak nagy néha mert oldalt pillantania mellettük hanyagtartásban ügető katonára, aki egy szóra sem méltatta őket. A kíséretnek nem bárt előnye született, az a kevés kocsi, ami a van járt, már jó messzire tőlük félrehúzódott. Amikor a kocsis ezt észrevette, még jobban bíztatta a lovát, legyen vége minél hamarabb ennek a szerencsétlen fuvarnak, ezen a szörnyű napon. Az a tisztúr a fontánka hídjánál ugyan látszólag barátságosan beszélgetett az úrral, hogy mit annak a felét sem értette hiába figyelt. De a végén hallotta a hangján, hogy nagyon mérges lett. És ettől a vad katonától sem remélhet semmi jót. Aki ilyen durván rácsapott az ő kedves lovacskájára, az csak rossz ember lehet. A vágtató kocsiról Ilia csak egy pillantást vethetett a Smolnyi barokk együttesének halvány kékségére, pedig ez sokkal jobban szerette, mint a palota hivalkodó klasszicista merevségét. És a két rövid utca után már a kórház kertjének Hatalmas nyárfái nyújtogatták lombtalan ágaikat az ég felé. A kovácsolt vas kerítésen aranykoronás, kétfejű sasok sorakoztak katonás rendben, és a nyitott kapu előtt őrség figyelte érkezésüket. Látogatásuknak a lovas katona hivatalos jelleget adott. Az őrség félrehúzódva tisztelgett, amikor átrobogtak a kapun. A kocsi megállt a főbejárat oszlopai előtt. Élia táskájával a kezében leugrott, és sietve befelé indult. Nagyságos uram! kiáltott utána a kocsis. Mit akarsz? Nagyságos uram! Tényleg meg kell várnom? Élia megértette, de ugyanakkor megvetette ezt az embert. Kajánul elmosajodott. Jobbért kap majd ezért a fuvarért, mint amit álmában remélt. És sehol nincs olyan biztonságban, mint itt, a kórházkertjében, a katona őrizetével. Hát persze, ezt parancsolta a tisztúr. Nem emlékszel? A kocsis nem merte vitatni, hogy a tiszt nem őt talált a gyanúsnak, hanem éjját, és itt csak neki és a katonának parancsolhat. Kétségbe esetten nézett, hol Illyára, hol a katonára. Illyá akarata ellenére megsajnálta. Ne búsulj, állj nem félre és lásd el a lovat. Két óránál tovább nem maradok. A köralakú előcsarnok végében két lépcső kecses ívben lendült az emeleti galéria felé. A szemközti ablakokon beőzönlött a kora tavaszi napfény. Árnyékában csak nehezen tudta kivenni annak a férfinak a vonásait, aki a jobb oldali lépcsőn állt. Isten hozta Ilya Jefimovics, már nagyon vártam. Ilja nem ismerte Bertensont, de ezt nem kívánta ott, a Fontánka hídjánál a tiszt orrára kötni. Bertenson vagyok, folytatta a doktor. Lev Bernardovics. örülök, hogy végre személyesen is megismerhettem önt, bár jobban szerettem volna, ha nem ilyen körülmények között találkozunk. Ilja a kezét nyújtotta. A doktor készszorítása erős volt és határozott. Ugyanez a határozottság sugárzott fiatal arcáról, ahol minden rendezett volt. Nem viselt szakállat. Nyírodt kis bajusza felső ajkát szabadon hagyta. Gondosan oldalt elválasztott szőkehaja, világos szemöldöke, Orrának egyenes meccése az északi ősököröksége. öröksége. Egyedül kissé távolálló, hunyorgó pillantású világos kék szemének látsága orosz, gondolta íjja. És valahonnan nagyon ismerős. Tudta, amíg erre rá nem jön, nem lesz nyugta. De azt is, hogy erre most nincs idő. Ezzel a zavaró és egyelőre megoldatlan hasonlósággal együtt Első pillantásra megszerette a doktort. Úgy érezte, minden tiszta és igaz, ami körülötte van. Ha ez így is van, válaszolta íja. engedje meg, hogy az első szavam önhöz a hála, a második pedig a köszönet legyen azért, amit Magyest Petrovicsért tett. Nagyon kedves ő mindannyiunknak. Bertanson elengedte így a kezét, és úgy simította végig a homlokát, mintha Gönder hajának egy rendetlen fűrtjét parancsolná a helyére. Nekem is kedves, Mogyaszt Petrovics, de nem illet sem hála, sem köszönet. Kétség bejtően kevés, amit tenni tudtam. Egy pillanatra megállt, majd folytatta. És amit tenni tudok. Olyan rosszul van? Bertenson több rengett, mielőtt válaszolt volna. Most, nyomta meg a szót, most nincs rosszul. Sőt, néhány napja a nem hozzáértő is azt mondhatná, hogy ez a csodálatos tavaszi idő, ami olyan szokatlanul korán jött, csodát tett vele is. Élénk, beszédes, jókedvű, legalábbis ahhoz képest, tette hozzá gyorsan, mintha vissza akarná vonni azt, amit mondott, amilyen majdnem egy hónapig volt. Tele van elhatározásokkal, tervekkel. Nem értem Önt, Lev Bernardovic. Ha ilyen jól van, akkor mi aggasztja Önt? Ön, Ilja Jefimovic, a következő napokban többet lesz vele, mint bármelyik régi barátja, ezért bővebben kell beszélnem Önnek Mogyeszt Petrovics betegségéről. És főleg régebről kell kezdenem, ha nem mondhatom. Dehogyis, mindent meg akarok tudni róla. A régi bajait elég jól ismerem, mielőtt Franciaországba utaztam, én is itt éltem, és sokat voltunk együtt. Igaz, annak lassan tíz éve. De akkor is már gyakran emlegettem, hogy Petrovics veleszületett ideggyengeségét és hajlamát az ebből eredő betegségekre. Bertenson simára borotvált vonásain bosszúság suhant végig. Már megbocsásson a kifejezésért, Ilya Jefimovics, de ezt a badarságot szajkúzza mindenki, aki valaha is hosszabb ideig együtt volt Magyest Petroviccsal. Ez azonban csak egyet bizonyít. Azt, hogy Magyest Petrovicsnak a szavaiban is annyi elhitető erő van, ha betegségéről beszél, mint a zenéjében. Egy olyan ember, aki veleszületett ideggyengeségben szenved, soha nem lett volna olyan teljesítményekre képes, mint ő. De Millie és Cezáre, vagyis Balakirev és Kjui, helyesbített ilja, mert nem tudta a doktor mennyire ismeri az egykori barátokat. Azt is hangoztatták, még kimondani is szörnyű, de ez az igazság, hogy ezt Petrovics vele született ideggyengeségéből következik az is, hogy nehéz fejű, Nem tudja kifejezni magát, és képtelen elsajátítani az zeneszerzés tudományát. Én nem értek egyet ezzel. De akkor miért mondták? Hogyan mondhatták? A doktor arca kifürkészhetetlen lett. Valakirev urat kevéssé ismerem, Cezár Antonovics pedig katonai rangját tekintve annyira fölöttem áll, hogy róla nem nyilatkozhatom. Most minden esetre elküldte a házi kabátját Mogyeszt Petrovicsnak. Ilia nem tudta követni a doktor szavait. Mi Micsoda! Mogyest Petrovicsnak, amikor idehozattam, nem volt házi köntöse. Egyáltalán semmi sem volt. Vladimir Vasiljevics ezt mindenkinek elmondta. És akkor Cezár Antonovics elküldte a házi köntösét. Persze nem új, de szép. Rögtön meglátja Ilya Jefimovics. Meg kell barátkoznia ezzel a köntössel, ha csak nem akarja Mogyest Petrovicsot hálóinkben lefesteni. Éljel nem tudott mit mondani. Hallgattak. A csendet végre Bertenszon törte meg. Magyest Petrovics állapotáról kezdtünk beszélgetni. Az én hibám, hogy másfelé tértünk. De a beleszületett ideggyengeség emlegetése halványan elmosolyodott. Szegény Magyest Petrovics maga is hisz ebben. Ő beszélt erről fűnek fának. Pedig ez nem igaz. Akkor hát mi a baja? Bertanszon még mindig ismeretlenül ismerős világos kék szeme, élje mögött a semmit fürkészte. Az a kitüntetésért, hogy évek óta ismerhetem Magyest Petrovicsot. Sokat beszélgettünk. Régebben is, nem csak itt. Persze ez nem jelenti azt, hogy tökéletesen megérthetem az olyan embert, mint amilyen ő. Szabaiból minden esetre arra következtettem, hogy valószínűleg mindig a legtöbbre vállalkozott, amikor valamit elképzelt. Nem tudom, világos -e ez így. Minden esetre állandó feszültségben élt. És ez a feszültség csak növekedett, amikor operájának színre kerülése után sorra érték a gáncsoskodások, a véltés, valódi mellőzések, sérelmek. Ilyen körülmények hatása alatt. Nem ő volt az első, aki az alkoholhoz fordult. Ilia szomorúan bólintott. Tehát akkor igaz, amit hallottam. Delirium tremens. Bertenson szelíden ingatta a fejét. Korunk jelensége, hogy művelt embertársaink, akik más területen bizonyára kiválóak, fokozott figyelemmel érdeklődnek a mi szerény tudományunk iránt. Nagyszerűen ismerik latin nyelvű meghatározásait, sőt, használják is azokat. Ez megtisztelő számunkra, csak éppen veszélyes. Nem nekünk, a betegeknek. És ez esetben a beteg hírének sem tesz jót. Magyest Petrovics idegrendszerét valóban megtámadta a túlfeszített munka. A legutóbbi kétségekkel, keservekkel teli időszak, és persze, de csak e két előzmény után, az alkohol. Ez azonban még nem az forma, amit az ön jól tájékozott ismerősei emlegetnek. Abból nincs visszatérés. De hisz éppen önmondott a beszélgetésünk elején, Ilia hirtelen nem tudta, mit gondoljon a doktorról, hogy Magyest Petrovics állapota csak látszólag javult. Szavaiból arra következtettem, hogy ön aggódik. Az aggodalomhoz nem kell delírium trémenszt emlegetni. Magyest Petrovics meglévő bajainak latin nyelvű felsorolása enélkül is tekintélyesen hosszú. És ami ennél sokkal szomorúbb, nagyon aggasztóak. Amikor idekerült, ideggyulladása volt, ami nem tudni még mennyire károsította a gerincvelőt, különösen a járást. Néhány napja ugyanez a legnagyobb örömömre sokat, nagyon sokat javult, de ez nem azonos a gyógyulással. És ezt mondhatom a vesegyulladásáról is. Ez a két súlyos betegség végsőkig kimerítette, legyengítette. Ehhez jön még régi panasza. Az ideges szívdobogás és fulladás. Nagyon gondos, alapos kezelést igényel, és óvni kell a legkisebb izgalomtól, felindulástól. Ez természetes. Remélem, hogy látogatásom és a munkám nem izgatja fel. Bertenson ismét elmosolyodott. Én sem hiszem. Egyébként Vladimir Vasilyevic-től már értesült az önjöveteléről. Nagyon várja önt, és azt hiszem, legjobb, ha már is indulunk hozzá. A lépésektől simára csiszolt vörös kőlépcsőn előre előreengedte Irját, szótlanul értek az emelet folyosójára. Az egyik jobbra nyíló ablak előtt az erős, öreg nyárfák vékonyágain varjak hintáztatták magukat a tavaszi széllel. Okos szemük az üvegen keresztül is észrevette és követte a két embert. A varjak Ilját Csuguyevre emlékeztették. Ott délen már valóban tavasz van. A varjak rég elhagyták a kertek oltalmát. Hangos csapatuk a barázdát fordító ekéket követi. Ezek itt még nem hisznek a tavasznak. Intett nevetve a varjak felé. Nem tudom, nem bölcsebbeken állunk, felelte az orvos. Szokatlanul korán jött. Ilja az ablakon át látta, hogy a kocsija nem áll már a főbejárat előtt. A kocsis éppen az istrángok kiakasztásával bajlódott. A katona leszállt a lováról, és a főbejáratot szegélyező párkányra telepedett. Látja, milyen kísérettel tiszteltek meg? kérdezte Ilja. Itt várta önt, Ilya Jefimovics, ebben az ablakban, és bevallom meglepődtem rajta. A Fontánka hídját őrző egyik tiszt figyelmessége. Sehogy se fért a fejébe, hogy én miért éppen ma akarok ide jönni. Nem akartam neki Vladimir Vasiljevicsről beszélni, így kénytelen voltam önre hivatkozni. Azt mondtam, ismerem önt. Remélem, nem tettem ezzel rosszat. Semmiképpen, de... A doktor Ilja karjára tette a kezét. A legfontosabbról majdnem megfeledkeztem. Nyomatékosan kell kérnem önt, Ilja Jefimovics. Ilja elfordult az ablaktól. Bertenson arca nagyon komoly volt. Nincs értelme erről itt és most hosszasan beszélni, úgy is megérti. A doktor kis szünetet tartott, hogy még nagyobb súlyt adjon annak, amit mondani készül. Amit tegnap történt... Arról Mogyaszt Petrovics nem tud, és az a véleményem, jobb, ha még néhány napig meghagyjuk ebben a tudatlanságában. A személyzetet, az ápolónőket már utasítottam, hogy vigyázzanak. De mától kezdve erre Mogyaszt Petrovics minden látogatóját figyelmeztetnem kell. Ön az első. Ilja fürkézfel felnézte Bertenszont. Mint orvost megértem, hogy ezt kéri. Csak Kivállalja majd Mogyaszt Petrovic szemrehányását, amikor egyszer mégis megtudja. Olyan napok következnek. Én vállalom, vágott a szavába a doktor. Inkább a szemrehányás akkor, mint hogy ez a hír most felizgassa. Minden nap, amit nyerünk, előrelendíti a már megindult javulást. Az izgalom viszont kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Ön tehát... Nem tartja reménytelennek, meg Petrovics állapotát? Mi orvosok, ismerjük ezt a szót. De nem szeretjük. És nem is használjuk. A hosszú folyosón néhány beteg állt az ablakok mellett. Látszott rajtuk, megszólítanák a doktort, ha az nem egy ilyen előkelően öltözött túrral jönne. Tisztelettel bólintottak, amikor elmentek mellettük. Élia komolyan visszabólintott. Erősen élt benne az egészséges emberek természetes idegenkedése a kórháztól, és elégedetten gondolt arra, hogy azok a malária rohamok, melyek négy évvel ezelőtt úgy meggyötörték, azóta, mint a megfeledkeztek volna róla. Kétség bejtő állapotban került ide, folytatta Bertenson. És hosszú ideig semmi jelét nem tapasztaltam a javulásnak. Szerencsére nincs sok betegünk, ezért úgy tudtam elhelyezni, hogy senki se zavarja. Majd később az is a gyógyulását szolgálja, ha nem lesz egyedül, de most ez így jobb. Ha betartja az előírásokat, amelyek elismerem, nem könnyűek eddigi életmódját tekintve, ha nem éri túl nagy izgalom, ne kívánja, hogy ennél többet mondjak most, élje Jefimovics. Majdnem a folyosó végén jártak már, amikor Bertenson megállt az egyik ajtó előtt. Ha megengedi, előre megyek. Természetesen.